aperitiba gastronomikoa gainera. Eize ere daren urrian erdiaroko hirien sareko pintxo leak jokatuko dute toledoko konsugara herrian eta bertan ondribiko ordezkarian nor izango den erabakitzeko. E, Bihar hasi eta iaren hamabosta bitartean ondribiko erdiaroko pintxo leak jokatuko dute, herriko aldezarra eta portu auzoetako hamar ostatke eh, parte hartzen buterarik bederatzigarren urtea da lehiaketa hau proposatzen butela eta txomi zaartzazu ondribiko auzapezaen ustetan gastronomia ez parte, erriko zukaldari entzatere garrantzitsua bilakatu da. Herri mailean dinamizazio bat egiten da, orain ekaina zileran, nion, gero egila da, bueno, ba, herri horrezkari modula eh, joaten diren zukaldariek ere, eta joan den urteko esperientzia neko horrendiko guan dut. Uste dut esan dezakegula, sortu direla horrelako lotura oso oso importanteak sukaldarien artean. Nion, lehiak eta horretan parte hartzeko, egiten dena da, herri bakoitzian alde zaurretik, ba, jatetxe bat, Eu suukaldari bat hautatu. Eta ondarbilan ja bederatzigarren aldiz egingo dena da pintxo leaketa bat herri mailan, eekainaren hirutik hamabostera bitarte izaten den emaitza horrekin hautatuko da ondribiko ordezkaria. Eta e, pintsoiek bakoitzak bere establezimentuan eskaini behar du. Ara beratu, goan hartu, eh? Amar direla parte hartzen buten oztatuak Gran Sol, Danontzat, Enbata, Ondar, Itxaspe, Kaizarra, Larra, Obispo, Sardara eta Txantxangorri oztatuak zuzen ere eta gogon hartu ere, ezinbesteko baldintza bete behargute batzuk aldariek euren pintxoetan Erdiaroko pintxo lehiak eta baita, iñaki gezala, zuk esplikatzen digun bezala. Xera batetik kan, Erdiaroko pintxoak egin behar edo Erdiaroko zeuden produktuekin konturatu barriak Erri dara, nahi, indik, Amerika ez genuela ezagutu, eta, ordu, ne, badaude produktu hain bat, horregun, gure kulturan daudela, e, bere garaian ez daudela, ez, patata piperrak eta barrez. Ordu, bueno, bai, badaude produktu bat, zun garaian tanbaze dudela, eta, ordu, nori begiraz, e, pues, ordu, e, lehiak eta onen e, kakoa, ez, pixar bat orta, ez, garaio hortako E, egin barrenatun egi soa. Ara beraz, ez piperrik, ez patatarik, ez hartoarik, ez tomaterik, ez txokolaterik, sukaldariek, imaginazioa. Ez dutu beharko dute.